Хоч на передпліччі залишився довгий шрам, і він не мав повної сили в руці. На кілька днів затрималися бійці УПА, які тоді пробирались нечуваним героїчним рейдом на Захід. Ночував у нас якийсь генерал, з яким зайшла палка дискусія про стратегічні положення. Каратницький, кацетник, наробив багато шуму своїми поглядами на релігію. І Він, атеїст і чи не анархіст, приходив до зали і давав нам виклади. Намагався пояснити божі чудеса і релігійну містику фізичними законами природи. Що люди не знають, у те вірять, як у боже чудо. Наша кімната вважалася вільнодумною, де можна було висловити свої думки, навіть контроверсійні, щодо націоналістичних поглядів бандерівців, яким цей гуртожиток належав. У той час завжди щось відбувалося в Мюнхені. Театр Блавацького ставив п'єси. Капела бандуристів давала концерти. У нашій залі теж намагалися показувати свої таланти – співами, жартами чи пантомімою. Часом один перед одним вихвалялися як герої сексуальних ескапад. Головно – знімкеннями. Один раз така хвальба перебрала мірку пристойності – і розсердила професора Горбача, який військовим наказовим способом щасав виконавців. І такі виступи вже не повторювались. Якось мене і Богдана Левіцького заангажували на секретну акцію недалеко від швейцарського кордону у французькій зоні Німеччини. З нами поїхав ще колишній кухар з УПА, а нашим командиром був бунчужний з УПА. Вони обидва прийшли до Німеччини рейдом у 1947 році. Приїхали ми поїздом, і нас повели під водою до замку одного німецького князя, а звідти в порожню лісничівку. Дорогою ми купили харчі на картки на цілий місяць. Бунчужний сказав нам тут чекати на дальші розпорядження, а сам від'їхав. Дні проходили нудно. Ми грали в карти, ходили на прохід до лісу, я вчив Левицького танцювати. Він був худий, з великим довгим носом на вісповатому обличчі, з рідким ясним волоссям на голові, але дуже приємний і лагідний. У танцях я заступав дівчину. Він так цією наукою захопився, що не давав мені спокою, що й просив лагідно, щоб я танцював з почуттям до нього. У цьому затишному домі колись хтось жив. Одного разу я знайшов світлину сім'ї з батьками і дітьми та бабусями і дідусями. Гарні, задоволені люди. Що з ними сталося? Так, життя кожного смертного закінчується. І навіть якщо залишається якась світлина, то що з того? Забуття. За два тижні приїхав до нас бунчужний та заявив, що наша акція закінчена. Приїхав у добрий час, бо ми з'їли майже всі харчі. На горі, в замку, князь із нами попрощався і щось говорив із бунчужним. Я тільки почув, що князь піднесеним тоном сказав: Я не знав, що ви привезете мені студентів. З того виходило, що ми не класифікувалися до запланованої акції. Ця подія залишилася цілковитою таємницею для мене. Знаю тільки, що її організувало середовище УГВР, і більше нічого я не міг довідатись до сьогодні. Незабаром жителі нашої зали почали одружуватись. Чи не першим був Зеню Коновка – львов'як, котрий одружився зі своєю шкільною товаришкою – львів'янкою Лесею? Згодом Горбач, Коморовський, Артемишин. Щоб брати церковний шлюб, обов'язково треба було взяти цивільний шлюб. І мене, звичайно, просили новоженці до почесної ролі, на свідка до цивільної церемонії. Коли в Німеччині було проведено економічну реформу, не можна було далі бімбати, треба було працювати і заробляти на прожиття. Так, я пропрацював за псячу платню, до того виплачували на руки тільки половину. Цілий рік від 1 липня 1948 року до 30 червня 1949 року у видавництві «Українська трибуна». Тоді стався новий розкол між націоналістами-бандерівцями. Трибуна стала на боці розкольників. У Гаверівців, бо її офіційний видавець пішов на бік Миколи Лебедя. У краю Лебедь був шефом безпеки в ОУН і на доручення Української головної визвольної ради очолив її закордонне представництво. І відбувся конфлікт між закордонними частинами ОУН і закордонним представництвом УГВР. Це так, у загальному плані, бо справжніх причин я не знав тоді, і тепер не знаю. Очевидно, і у трибуні мусила відбутись відповідна перестройка, хто куди. Тоді ж почалася масова еміграція за океан, а в адміністрації потрібен був працівник. Наша канцелярія складалася з двох кімнат. У першій, біля дверей, сидів касир. Старший пан, високий і худий, який кожного ранку нетерпляче чекав на пошту, і відразу рахував гроші, що прийшли. Багато їх не було, бо пошкодована сторона націоналістів, тих, що під проводом Степана Бандери, не поспішали відновлювати передплату. Порахувавши прибутки, касир закурював цигарку в довгому мундштуку, випускав перед себе дим і кілька хвилин мріяв у синєвій диму про старі добрі часи, які були ще так недавно – коли трибуну купував масово люд у Німеччині, Австрії, Англії. А тепер доходили чутки, що її навіть палили. Не знаю, чи демонстративно, прилюдно, чи десь тихцем у кутку. Тоді ніхто не звинувачував цигарки за спричинювання...